Рибека Ярос, четверте крило, розділ 23. Найтривожніше видовище для будь-якого інструктора, безперечно, коли сили вириваються з-під контролю. У перший рік ми втратили дев'ятьох кадетів, які не отримали своїх маніфестів. Шкода. Майор Офенда, посідник для драконних вершників, заборонене видання. «Навіть не знаю, про що я думала», – говорила я Ріанон, сидячи із схрещеними ногами на ліжку, і дивлячись, як вона набиває свою сумку підручниками. Слід на моїй спині відчайдушно палив, наче нагадуючи, що тепер я можу транслювати, і я розминала плечі, щоб послабити це відчуття. Але воно не йшло. Позбутися його було неможливо. Для мене тепер пішов зворотній відлік. «Не можу повірити, що ти мені відразу не розповіла». Вона перекинула ремні сумки через голову і з спершись на стілець. Але я не засуджую. Взагалі жодного разу. Я обома руками за те, щоб ти досліджувала, ну, що там хочеш досліджувати. Цього ранку, з цієї самої секунди, як я вступила за двері, зі мною був Ліам. А вчора вночі, вже вибач, я занадто чманіла, щоб перекладати це в слова. Через вузли між лопатками я розминала шию в пошуках хоч якогось полегшення. Після льотних занять і силових тренувань дзімоджин, щоб зміцнити м'язи в надії, що вивихи будуть рідше, хоча це повністю не рятувало, я стала грудкою болю і натягнутих зв'язок. Крім того, що Тейр нарешті транслює, а потім всього іншого просто ніч як ніч. Теж вірно. Посмішка розтягла її губи, карі очі блиснули. Здорово ж було. Скажи, що так? Судячи з твого вигляду, він добре знає, що робить. Та просто цілувалися. На моїх щоках спалахнув жар, нагадуючи, яка це нахабна брехня. Але так, він чудово знає, що робить. Тут я відчула, як лоб перекреслюють з Уява з самого ранку, без перепочинку, проганяла тисячу різних наслідків того, що сталося вночі. Сумніваєшся? Вона схилила голову, придивляючись до мене. Судячи з твого вигляду, ти не тільки сумніваєшся, а й уявляєш. усяке. Ні, я похитала головою. Ну, може трохи. Але між нами все було дивно. Ага, тому що тобі від нього не позбутися до кінця кар'єри, та життя. Ви хоч знали, що буде, коли випуститися? Вона підняла брови. О, тобі напевно можна буде вибрати місце служби? Командирам крила дається вибір. Це він вибере, пробурчала я, смикаючи нитки, що стерчали зі шва сумки. А мені доведеться слухняно слідувати Тейрн та Заель не розлучатися багато років. Їх останній вершник помер майже 50 літ тому, і наскільки я знаю, вона все одно літала куди завгодно і будь-коли, щоб не розлучатися з Терном. Поки Наолін, його останній вершник, не загинув у Тірендоні. До цієї частини кордону два дні польоту, дивлячись, де він служитиме. Ну і що нам робити наступні два роки? Вона підбгала губи. Не знаю. Файги каже, ви не зможете розлучитися більше, ніж на пару днів. Виходить, комусь із вас завжди доведеться йти за іншим. Гадки не маю, напевно. Тому більшість шлюбних пар драконів пов'язуються в один рік, щоб таких проблем не виникало. Як мені не стати наступного року, якщо доведеться постійно мотатися з терном на фронт? Як саден ефективно діяти на полі бою, якщо йому доведеться постійно прилітати сюди? Я скорчила сумну міну. Він же найкращий вершник нашого покоління. Він потрібен на фронті, а не тут. Бувай. Ріанон пильно дивилася на мене, піднявши брови, найкращий вершник нашого покоління. Бувай. Що? Три удари в двері привернули мою увагу. «Рі?» – спитав Ліанон з очевидної паніки в голосі. «Соренгайл там з тобою? А то?» Ліанон відкинулась, і Ліан валився в кімнату і якось, відновивши рівновагу, почав обмацувати її поглядом, поки не побачив мене. «Ось ти де! Я виходжу з туалету, а тебе ні!» «Ніхто не вб'є її в моїй спальні, Майрі!» Ліанон закутила очі. «Тобі обов'язково бути поряд з нею кожну секунду, кожного довбаного дня!» А тепер залиш нас на п'ять хвилин, і потім ми підемо до класу». Вона штовхала його до виходу, поки він, відкриваючи-закриваючи рота, ніби намагався придумати відповідь, але ніяк не міг. Не опинився в коридорі і не зачинив двері. «Він, – я зітхнула, – відданий своїй справі. Можна сказати і так, – пробурмотіла вона. А ще можна подумати, ніби він Рюрсону не менше, ніж життя зобов'язаний, наскільки приклеївся до тебе». В принципі, він мені й казав, що зобов'язана, але цю таємницю я залишила про собі. Що ж, зборик, садена, зупинка, часу та вік, андарни, забагато таємниць у мене накупилося. А у Ріанон раптом спалахнули очі, вона сіла поруч зі мною на ліжку. «Вчора вночі з тобою щось трапилось?» «Так», – розвернулася я до неї блиджі. «Нужбо?» «Так, вона зробила глибокий вдих. Я це робила лише три рази – два вчора вночі і один сьогодні вранці». Тож потерпи. Звичайно, кивнула я. Дивись на книгу на столі. Дивлюся. Я втупилася поглядом у підручник історії на лівій стороні столу. Минула хвилина, але я все ще не відірвалася. І тут він зник. Як рі! Я схопилася і повернулася до неї. Що це зараз у мене впала щелепа? Вона тримала книгу і дивилася на мене з переможною посмішкою. Це та сама книга? Я притиснулася. Так, то вона. Мабуть, я можу заклинати. Усмішка Ріанон стала ще ширшою. О, чорт! Я збуджено схопила їх за плечі. Це ж прекрасно, це неймовірно, у мене навіть нема слів. Пересувати предмети та замикати двері – мала магія. Основа – основ застосовування сили, що живеться від постійного зв'язку з драконами, коли вони починають транслювати. Але зробити так, що предмет зник і перенісся до тебе, такого, як я читала, не зустрічалося більше століття. Приголомшлива сила. Ну як? Ріанон притиснула книжку до грудей. Правда, тільки на. Останні кілька футів і не через стіни. Це поки що, поправила її, відчуваючи, як мене розпирає від радості. Це буває, ти не можеш переносити її креативні рі. Та такий рідкісний дар тобі кар'єру зробить. Я сподіваюся, вона підвелася і повернула підручник на стіл. Треба тільки розробляти його. Розробиш, сказала я, відчуваючи непохитну впевненість у своїх словах. Через кілька хвилин ми вийшли до навчального крила разом із Сором і Рідоком, який щойно вийшов з бібліотеки. Це тобі, сказав Ліам, простягуючи мені фігурку, коли ми піднімалися широкими гвинтовими сходами на третій поверх. То був терн. Ліам навіть оскал зумів передати. Просто неймовірно дякую. Тобі, спасибі. Ліам широко посміхнувся, демонструючи ямку на підборідді. Спершу хотів вирізати андарну, але її рідко бачу, сама розумієш. Вона тримається в стороні. Ми відокремилися від натовпу, що прямував на четвертий поверх, і я прибрала драконика в сумку, а потім обняла ліам. Щоправда, мені дуже подобається. Дякую. У коридорі було людно, але що ближче до кабінету професора Кара, то менше зустрічалося кадетів. Нема за що. Він повернувся до Ріанун. Далі зроблю фейги. Ріанун пожартувала, що Ліам повинен відображати всю крутість її дракона, але я вже не чула розмови, тому що кинула погляд на вікно на всю стіну перед входом до вежі інструктажу, і в мене перехопило подих. Ксаден стояв з рештою командирів крила і, судячи, з усього спекотно сперечався, скрестивши руки на грудях. Через п'ять хвилин після страти Ембер, комендант, уже призначив командиром третього крила ламані Зохар, і з тих пір здавалося, що так завжди й було. Ніколи не звикну, як швидко люди тут забувають минуле, як черство замітають смерть, під килимок і спокійно топчують її вже через хвилину. Боги, але як чудово виглядав того дня Ксаден. З насупленим чолом та зосередженим обличчям він уважно вислухав ламані, потім кивнув головою. У голові не лягало, що тільки вчора вночі ці губи притискалися до моїх, ці руки обіймали мене. Які там сумніви? Я ще хотіла. Немов відчувши мій вогняний погляд, Ксадин підняв голову і зустрівся зі мною очима, і це породило ті ж відчуття, що й дотик. У мене зачастився пульс, відкрилися губи. Спізнемось, наганяла Рі, озирнувшись через плече. Ксаден подивився на мене і відчутно напружився. «Можемо поговорити?» – спитав ззаду Дайн, злегка захекавшись, наче наздоганяв нас бігом. «Зараз я відірвала очі від Ксадена і повернулася до людини, яку колись вважала найкращим другом». Дайн скривився з незграбним виглядом, потираючи рукою шию від потилиці, кивнув. «Я намагався підловити тебе після побудови, але ти швидко зникла, а після того, що було вчора ввечері, я думав краще раніше, ніж пізніше». Може тобі зручно говорити саме зараз після довгих тижнів, що ти мене ігнорував, але знаєш у мене урок. Я стиснула ремінь сумки. Пара хвилин ще є. Благання в його очах були такими важкими, що я відчула їх вагу в грудях. Будь ласка. Я кивнула погляд на Ріанон, що свердлила Дайна поглядом. Хоч раз для різноманітності там прозирали справжні почуття замість поваги до командира загону. Я наздожину. Вона глянула на мене і кивнула, попрямувавши зрештою в аудиторію кара. Я ж пішла за Дайном до стіни, щоб не заважати людям, що проходять. Ти поділилися спогадами з усіма замість того, щоб показати мені. Випалив він, опустивши руки. Вибач, якого Веніна він несе? Коли почався скандал через Ембер, я попросив тебе показати, що трапилось, і ти відмовилася. Він переминався з ноги на ногу, одна з ознак його нервовості, і це мене частково занепокоїло. Зрештою, він мій найкращий друг, хоч і придурок. Я тобі не повірив, це моя вина. Він притиснув руку до серця. Мав повірити, але в мене в голові ніяк не піввідносилася жінка, яку я знав про те, що ти говорила, і ти мені нічого не розповіла, після нападу. У його голосі звучала образа. Мені довелося все дізнаватися на побудові. Ві. Хоч ми посварилися на льотному полі, ти для мене все ще ти. І на мого найкращого друга жорстоко напали. Мало не вбили. А ти слова не сказала. Ти не спитав. Тихо відповіла я. Ти потягнувся до моєї голови, ніби маєш право на мої спогади, і це після того, як відкрито заявив, що не віриш мені, і зажадав показати. Потрібні були всі сили, щоб Голос звучав рівно. Між його бровами пролягли дві зможки. Я не питав. Не питав. Я похитала головою. І після того, як тисячі разів вислухала, що надто слабка для цього місця, ну, те, що трапилося на льодному полі, мало статися ще раніше. А найгірше, я знала, що ти мені не повіриш. Тому я спочатку не хотіла говорити ксадену. Хто це був? Думала, і він не повірить. А він повірив. Голос Дайнан надломився підборіддя боріддя затримтів. І це він. Убив їх у твоїй спальні. Тому що Терн послав Сгаель, я поклала руку на груди. Не тому, що він там був, нічого такого. Я знаю, ти його ненавидиш. У тебе теж вистачає причини його ненавидіти. Нагадав він, потягнувшися до мене, але передумав і прибрав руку. Я це знаю, парервувала я, але його батько, згідно з повідомленням з поля бою, садив стрілу в груди Бреннена. Я живу з цим знанням щодня, але ти не думай, що він теж бачить мене і згадує, як моя мама стратила його батька. Правильних слів не було. Між нами все складно. У голову вирвався картинки вчорашньої ночі від першої, посмішки Ксадена до останніх торкань і губ, і я зусиллям в їх відсунула. Дайне відсахнувся. Чому ти йому довіряєш більше, ніж мені? Це не було звинувачення, але поранило не менше. Ні, усередині все скрутило. Стоп. Чи це правда? Просто я мушу йому довіряти Дайне. Не в усьому, звісно. Ні, та я тут себе зараз просто вузол зав'яжу, намагаючись не сказати зайвого. Ми обидва нічого не можемо вдіяти з тим, що Згейль і Тейерн пара. І повір, нам обом це не подобається, але робити щось треба, вибору нема. Дайн пошепки вилаявся, але сперечатися не став. «Я знаю, ти просто хочеш мене захистити, Дайне», – прошепотіла я. «Але якщо мене тільки оберігати, я й не буду рости». Він моргнув і щось між нами зрушило. «Може, поки тільки може бути, тепер він нарешті готовий був мене почути». Коли ти сказав, що тут з людьми зриваються усі і голюють суть, я боялася. Що якщо всередині лише тандітні кістки та тонкі м'язи, лише слабкість, Але цього разу я не зможу звинувачити лише своє тіло. Я ніколи не вважав тебе слабкою вій. Почав Дайн, але я похитала головою. «Ти так і не зрозумів, – перебила я. – Не має значення, що ти думаєш. Важливо, що я думаю, і ти маєш рацію, але квадрант вершників зірвав із мене страх і навіть гнів через те, що я сюди потрапила, і викрив мене справжньою. І в душі Дайни є вершник. Це знає Терн, це знає Андарна, вони можуть обрати мене. І поки ти не перестанеш вигадувати, як утримати мене в скляній клітці, ми далеко не поїдемо, незважаючи на всі роки дружби». Він глянув кудись за моїм плечем. «А що, Ріорсон? Його контролюючі замашки прощаються, тому що, якщо я нічого не плутаю, Ліама перевели до нашого загону спеціально, щоб доглядати тебе. Чудове зауваження. Ліам з нами, бо навіть самий сильніший вершник не може стежити за 30-ма злишком бездраконних кадетів. А якщо я помру, помрай ксаден. Тепер що скажеш? Дайн спочатку за ціпанією стояв, як статуя, посмикування тільки м'язів біля його підборіддя. Але нарешті він нахилився і прошепотів. «Слухай, ти не знаєш усього про Ксадена, Ві. У мене високий доступ знання печатк, і просто будь обережна. У Ксадена є секрети, є причини не прощати твою матір, і я не хочу, щоб він скористався для помсти тобою». Я наїжлася, в його словах була частина істини, але зараз мені не вистачало часу на розплутування клубка почуттів, яким, для мене став Ксаден. Проблеми цих божевільних відносин я збиралася вирішити у міру надходження. З зростаючим підозрою у грудях я примружилась, дивлячись, як Дайен знову переступає з ноги на ногу. «Стривай, ти благав мене піти з Базігату, тому що я що боявся, що я тут не виживу, або щоб я трималася подалі від Ксадена». Не встиг він відповісти, як я похтала головою. «А знаєш що? Неважливо. Це я говорила щиро. Ти бажаєш мені добра, я це ціную. Та годі вже, Дайне, Ксаден прив'язаний до мене через Гаель. Не більше того, мені не потрібний захист, а якщо й буде потрібний, за мною доглядають аж два дракони. Чи можеш ти це зрозуміти? Він підняв руку до моєї шиї, але я дивилася йому в очі, твердо даючи розуміти, що він почне поважати мої рішення, або ми ніколи не відновимо дружбу. Гаразд твій. У куточку його очей з'явилися зморшки а на губах, напівусмішка. Як тут сперечатися з тим, хто має захист двох драконів. Гора впала з плечей і раптом знову задихала. Лукаво посміхнулася старому другу. Саме так. Вибач, що не попросив спогаді. Він опустив руку мені на плечі, хоча спочатку, здається, хотів погадити по щуці. Тепер тобі час на навчання. І він м'яко стиснув плече, потім розвернувся і пішов. Я зробила рваний видих і попрямувала до класу кара. В коридорі було вже пусто. Я війшла у класу величезний та довгий зал з м'якими стінами, та без вікон. Його освітлювали важкі люстри з такими яскравими магічними вогнями, що їх можна було прийняти і за денне світло, а під ними на підлозі рядами розсілися три десятки студентів із третього та четвертого крила, так, щоб усім вистачало місця. Ріанон Ліам зустріли мене біля дверей, а професор Кар підняв кушисті білі брови. Він стояв перед залом, просто стояв і навіть так заповнював собою весь простір. Він був не просто... Значний, алячно страхітливий. Я проковтнула, згадуючи, як він зламав шию Джеремі. Нарешті готові до нас приєднатися, кадет Соренгайл. Його очах не було тепла, лише прониклива клінічна спостережливість. «Так, сир», кивнула я. Він розглядав мене як жука, приколотого шпилькою у класі біології. Печатка виявилася? «Ще немає». Я похитала головою, приберігаючи ті штучки з зупинкою часу для себе, як і радив Ксаден. Йому ти довіряєш більше, ніж мені. У цьому Дайан мав раці, і на мене обрушилось почуття провини. Зрозуміло. Карп цокав язиком скоса на мене. Знаєш, твої брат і сестра мали видатні печатки. Здатність Міри створювати навколо себе та свого загону чари стала найважливішою зброєю для її крила. І її нагородили за доблесть, виявлену в тилу ворога. Так, Міра надихає. Я видала усмішку краще за інших, знаючи про здібниці своєї сестри на полі бою. А Бреннан він обернувся. Стілювачі дуже рідкісні. І втратити одного такий молоди – велика трагедія. Для мене втратити Бреннана також трагедія. Я поправила сумку на плечі але втратити його початку це справді удар для крила. Хм, Карр. Двічі моргнув і знову глянув на мене холодним, навіть криженим поглядом. Що ж, схожа династія Соренгаль благословенна навіть в особі такого тендітного вершника, як ти. Якщо тебе вибрав Терн, ми чекаємо від тебе не менше, ніж приголомшливе печатки. Сідай, ти вже бодай можеш приступити до малої магії, і відпустив мене, махнувши рукою. І ніякого тиску, пробурмотіла я, поки ми проходили через порожні місця на шляху до решти хлопців нашого загону. «Не стресуй», – сказала Рянон, коли ми влаштувалися на м'якій підлозі. «Про це я намагалася тобі сказати. Ти вершниця Тейрна. І що?» Я поставила сумку поряд. «Ти переживаєш за крилом? боріарсун доведеться до тебе прилітати, щоб його дракон був задоволений. Але, Вайлет, це не він найсильніший вершник покоління, а ти. Вона витримала мій погляд, щоб наголосити. Це не просто втіха. У мене в горлі стала грудка. А тепер почнемо», – оголосив Кар. Грудень перейшов у січень. Заземлятись, закриватись, уявляти, як замикаються двері, будувати стіни, відчувати, хто і що навколо має доступ до сили, простежувати прив'язку до дракона, в моєму випадку драконів, створити другий вхід, вікно до бібліотеки, свої сили для золотої енергії андарний, блокувати ці зв'язки настільки це можливо, уявляти собі вузол енергії не дуже заплутаний. До цього ти ще не готова, потім розплутувати. Відмикати двері. Уявляти. Одній ногою твердо стояти землі завжди. Ти нікчемна, якщо не приєднаєшся до своєї сили, і небезпечна, якщо не може її контролювати. Тільки золота середина робить людину великим вершником. Малювати уяві силу в вигляді руки, що бере той олівець і приносить його тобі. Взяти його? Ні, не так. Ще раз? Ні, ще раз. Уявити. Я зобрила матеріал для контрольних, готувалася до польотів, тягала залізу зимоджен, гадала скільки ще годин ксаден змусить мене проводити на маті з Ріанон. Я пройшла перший виклик, вигравши меч у дівчини з другого крила, але найбільш стомлюючим заняттям був нескінечний годинник в бібліотеці мого розуму вивчення, за якими дверима Терн, а за якого Юандарна, а потім старині спроби відрізняти їх один від одного. Виявилося, хоч сила й тече від драконів, здатність нею керувати залежить лише від моєї здібності і деякими ночами я падала в ліжко, не знімаючи чобіт і провалювалася в сон. До кінця другого тижня, січня, я не тільки злилася, що Ксаден і так не спромігся поговорити зі мною про той поцілунок, а й вимотатись. І це ще без печатки, що виявилося, вимагає сили на її контроль. Рідок володів льодом досить поширена здібність, але все ж таки вражаюча З кожним днем зростали здібності до керування металом сойра. Ліам міг розглядіти дерево за милі. Я, мабуть, могла б зупинити час, але не збиралася позбавляти Андарну сил заради нових спроб, якщо... На відновлення їй потрібен цілий тиждень сну. Але без печатків у мене залишилася лише мала магія. Я нарешті могла нормально користуватися чорнильною ручкою, зачиняти і відчиняти двері. Прямо дресирований песик. До третього тижня січня я виграла ще один кенджал у хлопця з третього крила. Вже вдруге без допомоги отрут. Зап'ястя потім боліло, але суглоби залишилися цілими. А на четвертому тижні, в найжахливіший холод я пережила в Безгіаті, я вибралася ночі подивитися на дошку викликів. Джеку нарешті дали шанс прикінчити мене на маті. Він мене вб'є. Це все, про що я могла думати, одягаючись ранком і ховаючи кенджали по найнезручнішим місцям. Він точно спробує. Терну теж не спалося. Що порадиш? Я знала, що Ліам чекає на мене для походу в бібліотеку перед сніданком. Не дозволяй йому тебе вбити. Я хмикнула. А в нього просто виходить, га? Ми вже повернулися з бібліотеки, коли я нарешті набралася сміливості заговорити про це з Ліамом. Якщо я дещо дізнаюся, ти донесеш ксадену? Він різко повернув голову до мене за інерцією, продовжуючи штовхати візок-мост між квадрантами. Потім завмер на місці. Та перестань, я закутила очі. Ми обидва знаємо, що ти розповідаєш про кожну мою помилку. Я ж не дурна. За вікнами глух шепів сніг, він хвилюється, я заспокою. Він знову кинув на мене погляд і зрушив з місця. Розумію, що так не можна, розумію, що це є порушенням твого особистого простору, але це нісенітниця в порівнянні з тим, чим я йому зобов'язаний. Ага, це вже я зрозуміла. Я поспішила вперед, відкрила перед ним то всі важкі двері в цитадель. Запитаю інакше, якби я тобі дещо розповіла і конкретно попросила зберегти це між нами, чи ти погодився б, ми друзі, чи я тобі просто завдання? Він помовчав, поки я зачиняла двері, і після того, як він забарабанив пальцями по русці візка, я бачила, що він серйозно задумався. Те, що я збережу, це між нами вплине на твою безпеку. Ні, я наздогнала його і ми продовжили шлях вгору, поки не дійшли до роздоріжжя, коридором до спалень і загальних кімнат. Ти нічого не можеш вдіяти, про те й буде розмова. Ми друзі, розповідай, він насупився, а я залишу це при собі. Сьогодні Джеку Барлоу дозволять кинути мені виклик, він зупинився і я також. Звідки, знаєш? Тому я й просила тебе не розповідати. Я скривилася. Просто спробуй повірити, що я знаю. Інструктори цього не допустять. Він похитав головою, в його очах була паніка. Допустять, — я знизала плечима, з натягнутою усмішкою. Він просив їх з першого дня, тому нічого дивного тут немає. Головне, що Джек сьогодні кине мені виклик, і тоді ти вже нічого не зможеш зробити. Хоч би що трапилось. Його блакитні очі розплющилися. Якщо ми розповімо Ріарсону, він це зупинить. Ні, я поклала на його долоню свою не зможе. Усередині мене все скрутилося вузлами, але мене хоча б не каламутуло. Як коли я тільки дізналася про майбутній виклик. Ксаден не може захищати мене на кожному кроці, і тут, і на фронті. І ми з тобою обидва знаємо, якщо він це зупинить, у квадраті почнеться скандал, у світло того, що вже сталося з Емпер. Ти думаєш, я просто стоятиму і дивитимуся, як відбувається те, що відбувається? запитав він здивовано. Як і на останніх двох викликах, я знову видала усмішку. Не переживай, я скористаюся всіма своїми перевагами. Усі мої переваги були в одному флаконі, захованому кишені на поясі. Мені це не подобається, він похитав головою. Ну, не тобі одному. Сьогодні польотів не було, дракони вирішили, що в останній тиждень надто холодно, і отже після побудови ми прямували прямісінько до спортзалу. Я пропустила сніданок, але, проходячи повз, уважно придивилася до всього на підносі Джека, визначаючи, що там є і чого нема. Коли 81, із першокурсників, що вижили, зібралися в залі, моє серце вибивало хаотичний, нудотний ритм. Професора Метерію викликав на мати одного учасника за іншим. Хоча билися всі однаково, а значить на мене дивитимуться не всі вершники. І поряд не було ксадена, отже Ліам дотримав слова. Сімнадцятий мат. Джек Барлоу з першого крила, проти. Його брови піднялися, він зробив глибокий вдих. Вайлет Соренгайл. Дякувати богам, Рі... Ріанон була вже на іншому кінці залу, готова до бою з дівчиною з третього крила. Тому вона не бачила, як кров відлила Уліама від обличчя. Вона взагалі нічого не бачила. Сойра теж не було. Стояв на дев'ятому маті. Охреніти можна. Пробоматів ріднок, хитаючи головою. Ну нарешті. Джек підняв кулак, ніби вже переміг. Погнали. Я розім'яла плечі, рушила до мата. Ні Ліама, ні Рідока сьогодні не викликали, тому вони пішли з обох боків від мене. «Дозволь порушити слово», – закликав Ліам, і благанням його очах говорило, в яке ж хрінове становище я його поставила. «У третього курсників зараз на третьому курсі справи», – відповіла я, вступаючи на мати. «Ти не встигнеш його вчасно притягнути, але я розумію, що тобі значить тримати слово, так що йди». Він перевів погляд з мене на Рідка. Охороняй її так, ніби ти я. Тобто ніби я на голову вищий і складний як шафа. Рідок показав великі пальці. Лег, пораюся. А ти поки поспішай. Лям подивився мені в очі. Не вмирай. Постараюся і не лише заради себе. Я відповіла посмішкою. Дякую за те, що ти така гарна тінь. На секунду його очі округлилися, а потім він кинувся геть із зали. Барлоу і Соренгайл гукнув із іншого боку мата Еметеріо. Зброя! Джек просто не міг стояти на місці, як хлопчик, який отримав подарунок. Що завгодно, що вона утримає у своїх крихітних лапках. Від погляду в його очах у мене по спині пробіг холодок. Я вийшла на мат, потім Джек, і нарешті ми зустрілися посередині віч-навіч. Без сил, нагадав Еметеріо. Капітуляція чи нокаут приносять перемогу? «Майже всі, хто зібралися навколо мата, знали, що Джека не влаштовує жоден з цих варіантів, якщо він дістанеться моєї шиї, мені кінець. А це значить, якщо я помру, то помре й ксаден. Насправді тільки гіпотеза, правильно?» – запитала я, витягуючи кинджали, які найважче дістати в бою. «Не хотілося б її перевіряти», – пророкував Терн. «Я встала, стискаючи ручки кинджалів проти Джека з одним ножем. Знущайся, тільки один?» Більше й не треба, посміхнувся він з жахливим збудженням, бив у горлянку, порадив Терн. У мене зараз немає сили тебе блокувати, тому я просто вічливо попрошу замовкнути на пару хвилин. Єдиною відповіддю стало коротке ревіння. Бийтеся чесно, попередив Ематеріо. Вперед. Серце булося так голосно, що лунало в вухах, коли ми почали кружляти один напроти проти Напад. Бий перша, гаркнув Терн. Не підказуй. Джек зробив напад ножем, і я різала по тильній стороні його долоні, пустивши першу кров. Чорт, він відскочив, обличчя його пішло плямами. На це розраховувала, щоб перемогти, так роздратувати його, що він діятиме з переляку і зробить помилку. Він відскочив і ударив ножом, цілячись мені в живіт, але я відскочила в останній момент. Шкода, що не можеш кинути ножа. Га він знущався, знаючи, що я не порушу правила, раз ніж міг поранити когось у матах навколо. Шкода, що вже знаєш, як це витягати з себе мої ножі, парирувала я. Його губи стиснулися в одну лінію, а потім він налетів із серії ударів кулаками та ножем. Я не могла відбивати. Їх. Він був надто сильний, що й довів. Легко вибивши в мене з рук один клинок, я поклалася на швидкість, ухиляючись і підриваючи, а потім завдала чергового порізу тепер на передпліччя. Прокляття! Шалено прогарчав він, вивертаючись, щоб дістати мене. І застиг мене Зненацька, схопивши за руку і перекинувши через спину на мати. Я приземлилася на плечі і скривилася, але не почула, що щось зламалося чи порвалося на якщо виживу, треба віддячити і Не випускаючи мою руку, Джек ударив ножем прямо мені в груди, але той відскочив від мого жилета ковзнув по ребрам і встромився в мати. Смертельні удари, крикнув Рідок. Це заборонено. Назад, Барлоу, проривів Еметеріо. Що скажеш, Соренгайл? Прошепотів мені на вухо Джек, заломивши мені руки за спину. Здаєшся, ми з тобою знали, як усе було. Швидко, ганебно, просто, смертельно. Твій дорогоцінний командир крила тебе не врятує. Ні, але якщо джек досягне свого, то ксаден постраждає, якщо не гірше. Ця думка привела мене до тями. Перемагаючи біль, я перекотилася, вивихнувши плече, але звільнилася із його хватки, і він заплутався в моїх ногах. І тоді я врізала йому прямо в яйця. Він звалився навколішки з розкритим у безглоздому крик ротом, а я схопилася за ноги. «Здавайся!» – наказала я, піднімаючи пущений кинджал. «Я можу тебе зарізати будь-якої секунди. Ми з тобою знаємо, що в реальному бою ти вже був би мертвий. В реальному бою я прикінчив би тебе, як тільки ти ступила на мат!» – прошепів він крізь стислі зуби. «Здавайся!» – «Іди в дупу!» Він кинув кинджал. Я підняла руки, кінджал увійшов мені вліве, Передпліччя, хлинула кров, біль лякаюча різко, опік, нерви по всій руці, але я знала, що дістати його не можна. Зараз залишилося тільки затискати рану, як вийде. Не кидати зброю, крикнув звідкись з боку еметерію, але Джек уже наступав із серії ударів, до яких я не була готова. Його кулак врізався мені в щоку, і я відчула, як розтекло шкіру. Його коліно видавало з мене повітря, врізаючись живіт. Але я лишилася на ногах, поки його руки не вчепилися мені в обличчя. Біль наповнив кожну клітинку мого тіла, коли жорстка, вібруюча енергія прорвалася через мене з такою силою, ніби він відрізав зв'язку. Від кісток, м'язи від жил. Я закричала, вражена внутрішньою потужністю якої не розуміла, ніби він вливав у мене свою силу, атакуючи тисячею голок енергії що гуде. Нині, якщо я не зроблю щось зараз, він мене вб'є. в очах, уже темніло. Я засунула тремтячу руку кишеню і великим пальцем виштовхнула пробку з флакона. Його садистська усмішка і червоний обідок навколо очей, все, що я бачила, коли він, вливав в мене все більше і більше сили. Але його руки були зайняті, а він надто повірив перемогу, щоб чути, що я вже не кричу і бачити, що вже дію. «Він застосовує силу!» – закричав Рідок, і краєм очей я розгляделись на всі боки. А потім з такою силою засунула флакон, у Джека, що відчула, як зламала йому зуби. До нас обох потягнулися руки, я чула крики Ріорсона і Метеріо, яких відкинуло в бік. Що не робив Джек, після дотику воно вдарило і по них. Зуби стукали, біль накривала мене з головою, тіло боролося щосили, щоб не відключитися, уникнувши нестерпних тортур. Але я відмовлялася занурюватися в темряву, поки Джек не захрипів. Його очі розплющилися неможливо швидко, він опустив руки, схопившись за шию, коли перекрилися його дихальні шляхи. У мене підломилися ноги і, все ще здригаючись, я повалилася на мат. Разом з Джеком, який по червонівшим обличчям хапав ротом повітря і дряпав шию. Наді мною відразу з'явилося обличчя Рідока. «Дихай, Соренгайл, просто дихай! Якого хріна з ним трапилось?» Запитав хтось над Джеком, що корчився. «Апельсин!» – шепнула я Рідоку, коли моє тіло нарешті здалося – має алергію на апельсин, і я провалилася в порожнечу. Опритомніла я вже не на маті, а по темряві за вікном квадранта-цілителі зрозуміла, що настала ніч. Я провалялася непритомна кілька годин. І нерідок сидів у кріслі поруч із моїм ліжком, пропалюючи поглядом так, ніби готувався добити мене особисто. Аксаден, волосся розпатлене, ніби він їх на собі рвав. Він підкидав кинжал, причому ловив щоразу за кінчик навіть не дивлячись. Потім нарешті він перебрав його в і спитав. А серйозно?